בעזרת השם, חיי מוהר"ן, המשך מעלת ההתבודדות ת״לו כשהודיע לי רבי לוזא על ההתבודדות והשיחה בינו לבין קונו דיברתי עמו הלא האדם הוא בעל בחירה ולא ישיב לי בפירוש רק לאחר יד כי אף על פי כן כלומר, אף על פי שאי אפשר לבאר לך עניין בשלמות אף על פי כן צריכים לנאוג כך ואנוכי לא יכולתי לשאול יותר, כי ידעתי כי קושייה זו יכולים להקשוט גם על כל התפילות שסידרו לנו רבותינו זיכרונם לברכה מכבר, על עניין תשובה והתקרבות להשם מדבר, כגון ברכת אשיבנו וכיוצא. מעיין בזה בליקוטי הלכות, הלכות פיקדון, הלכה ג' ת"ז מכתב יד החברים אמר שטוב שיאמר האדם בשעת ההתבודדות כשמתבודד בינו לבין קונו יאמר, אני היום מתחיל להידבק בך, ויעשה בכל פעם התחלה, כי כל ההמשכות הולכים אחר ההתחלות, ואפילו המרחקים אומרים שההתחלה היא כמו חצי דבר של כל המעשה נמצא, ממה נפשך יעשה בכל פעם התחלה ויאמר כנ"ל, כי ממה נפשך, אם היה מקודם טוב, עכשיו יהיה טוב יותר ואם חס ושלום מקודם לא היה טוב, בוודאי צריך ומוכרח לעשות התחלה חדשה. תל"ח פעם אחת היה מדבר עמם, והיה מרבה לדבר עד מעניין מעלת ההתבודדות. והיה מפליג מאוד בשבח מעלת גדולת הנהגה זו. ואמר שאי אפשר לצוות לאנשים שינהגו הנהגה זו כי אם שעה אחת ביום. כי אי אפשר להכביד עליהם יותר. אבל באמת היו צריכים שיהיה להם כל היום התבודדות. ודיבר אז מאוד בעניין זה, וכמה שיחות נאות ויפות נשמע אז מפיו הקדוש, מעניין מעלת ההתפודדות העולה על הכל. ואמר, הלא יכולים ללחוש על קנה שרפה, שקוראים ביקס, הווה, שלא תהיה מורה, כי הדיבור יש לו כוח גדול והווה נטל. והיה מעריך בשיחה זו כל היום, אשרי שיוכרז בזה. תל"ט בראש השנה האחרון באומן היה אצלו נכדו החכם כמר ישראל בן חתנו הנגיד מורנו הרב יצחק אייזניק מקרים יצחק ונכדו היה עדיין נער קטן בן שלוש או ארבע שנים ורבנו ז"ל היה הכבד עליו החולט שלו כי היה סמוך להצטלקותו ענה ואמר לנכדו הנ"ל ישראל, התפלל עלי לה' יתברך שאשוב לבריאותי השיב לו תן לי השעון שלך ואתפלל עליך. הנער רבנו ז"ל, הראיתם שכבר הוא צדיק, שקוראים ווטר י', כי מצווה שאתן לו חפץ בשביל שיתפלל. ולקח רבנו ז"ל לשעון ונתן לו. ולקח הנער השעון והלך לו ואמר בזו הלשון, השם, השם, עשה שהסבא יהיה בריא. והתחילו לסחוק העומתים שם. ענה רבנו ז"ל ואמר, כך צריכין לבקש מהשם יתברך, וכי איך מתפללים להשם יתברך בעניין אחר? כלומר שכך עיקר התפילה להשם יתברך בפשיטות גמור, כתינוק לפני אביו, כאשר ידבר איש אל רעהו. ת"מ אמר, אפילו כשאין יכולים לדבר בהתבודדות, רק תיבת ריבונו של עולם גם כן טוב מאוד. אמר שיכולים להכיר באחר אם יש לו התבודדות. תמ"א לאחד ציווה רבנו ז"ל שיהיה לו התבודדות פעם אחת ביום ופעם אחת בלילה. פעם אחת שאל רבנו ז"ל לאיש אחד מאנשיו אם הוא רגיל להיות גונח ומטענח שקוראים קרכצני בשעת ההתבודדות. והשיב לו אם. ושאל אותו עוד אם הוא גונח ומטענח מעומק הלב. ענה ואמר לו רבנו ז"ל, כשאני עושה גניחה ואנחה, אזי אם אני אוחז ידי על השולחן אז בשעת ההנחה, אזי אי אפשר לי אחר כך להרים ולטול את ידי מהשולחן, וצריך אני להמתין איזה שעה עד שחוזר בי כוחי. פעם אחת אחז רבנו את הרב רבי שמואל כנגד ניבו, ואמר לו, בשביל מעט דם כזה, היינו שבחלל הלב תאבד את העולם הזה והעולם הבא. אהיה רגיל להתענח הרבה עד שתפתור אותו ותכניע הרע שבו ותזכה לבחינת ולבי חלל וקרבי. פעם אחת דיבר בנו ז"ל עם רבי יעקב יוסף מעניין עבודת השם כדרכו תמיד, וסיפר לו משל המלך ששלח את בנו למרחקים ללמוד חכמות. אחר כך בא הבן לבית המלך מלומד בכל החכמות כראוי. פעם אחת ציווה המלך על הבן לקח איזה אבן גדול מאוד, כמו אבן הריחיים, וליטול ולסר אותו על עליות ביתו. ומסתמה לא היה יכול הבן הנ"ל לישא ולרום את האבן, כי היה אבן גדול וכבד מאוד. ונצטער הבן מאוד, על שאי אפשר לו למלות רצון אביו המלך. עד שגילה לו המלך דעתו אחר כך, ואמר לו, היעלה על דעתך שאני אצווה עליך דבר כבד כזה? לקחת את העבד כמו שהוא וליסע ולרום אותו? התוכל לעשות דבר זה על פי חוכמתך הגדולה? אך אין כוונתי לזה כלל, רק כוונתי היה שתיקח פטיש חזק ותכה ותפוצץ את האבן לחתיכות קטנות, ובזה תוכל להעלות אותו אל העלייה. כמו כן השם יתברך ציווה עלינו שנישא לבבינו אל כפיים, אל כל בשמיים, ולבבינו הוא לב האבן. והוא אבן גדול וכבד מאוד, ואי אפשר להרים אותו להשם יתברך בשום אופן, רק על ידי שניקח פטיש ונשבר ונפוצץ את לב האבן, ואז נוכל להרים אותו. והפטיש הוא הדיבור, עד כאן המשל והבן. פעם אחת דיבר בנו ז"ל שצריכים לעסוק הרבה באמירת תהילים וטחינות ובקשות והתבודדות, ושאל אותו הרב רבי יודלז"ל, איך לוקחים לב? רצונו לומר איך לוקחים שיהיו הדיבורים בהתעוררות הלב. השיב לו לא רבנו, תאמרו לי אצל איזה צדיק קיבלתם התעוררות הלב. העיקר הוא אמירה בפה. רצונו לומר להרבות בדיבורים של תחינות ובקשות בפה, והתעוררות הלב באה ממילא. תמ"ב לאחד מגדולי מקורביו ז"ל ציווה לו בימי נעוריו של המקורב הנ"ל, שבשעת ההתבודדות ידבר הרבה בפרטיות עם כל אברי גופו. ויסביר להם שכל תאוות הגוף הבל, כי הלא סוף כל אדם למות, והגוף לקברות יובל, וכל האיברים הבלו והתרכבו, ואור הדיבורים כיוצא באלו, והתנהג כך איזה זמן. ואחר כך סיפר עם רבנו והתנצל לפניו, באשר שהגוף אינו שומע ומרגיש כלל כל דבריו וטענותיו עמו. אמר לו רבנו להתחזק בעניין זה ואל תרפה ידך מזה, ותראה אחר כך מה שיהיה מהדיבורים הללו. ושמע לעצתו וקיים דבריו, עד שזכה אחר כך שכל איבר ואיבר שדיבר עמו בפרטיות, נמשך אחר דבריו כל כך, עד שיצא ממנו החיות ממש, ונשאר בלא כוח והרגשה כלל. וזה ראה בחוש באיברים החיצוניים, כגון אצבעות ידיו ורגליו וכיוצא בזה. עד שאיברים הפנימיים שהחיות תלוי בהם, כגון הלב וכיוצא, היה צריך לצמצם דבריו מאוד, בכדי שלא תצא ממנו החיות ממש, רחמנא ליצלן. שמעתי שפעם אחת דיבר האיש הנאל עם המקורבים אליו, מעניין איך שהעולם הזה אינו לא כלום, ומהו התכלית מכל ענייני הגוף וכולי כנ"ל. ובתוך דבריו נתעלף והתחיל לגבוה, בלשון אשכנז שנשאר חלשות. ובהגיעות גדולות התששה ונטורו בו חיותו. ואמר אז שזכה על ידי קדושת רבנו זה למדרגה כזו אשר בכל עת שמזכיר עצמו היטב מיראת העונש והסוף והתכלית של כל ענייני העולם הזה אזי מרגישים כל איבריו ואפילו אצבע הקטן שברגליו ממש כמו ששוכבים כבר בקבר ומרכיבים עד שצריך התחזקות גדול להחזיק חיותו בקרבו שלא תצא נפשו ממש רחמנא ליצלן תמ"ד <תפני דימד> שמעתי בשם רבנו זל שאמר, גם, לכמה אנשים אחרים, חמד שהגוף שלכם אב מאוד, ועז וחזק וכולי, על כן צריכין אתם להלעיט אותו עם דיבורים קדושים מעניין התכלית, וכנ"ל. ממילא מובן כי צריכין לדבר עם עצמו גם כן דיבורים הרבה מעניין התחזקות, לחזק את נפתו בכדי שלא ירפו ידיו לגמרי חס ושלום. וכמובן בעשירים והחרוזים של רבנו ז"ל ובמקומות הרבה מדבריו ז"ל. וכמו שאנו אומרים בכל יום בבוקר, מה אנו, מה חיינו וכולי, לבד הנשמה וכולי, אבל אנחנו עמך וכולי, אשרנו וכולי. וכמובן בדבריו ז"ל, בליקוט את עניין הסימן קכ"ה אין שם. עבודת השם תמ"ד פעם אחת דיבר עיני והיה רצונו קצת לעשות אותי אב בדין באיזה קהילה. ושאלתי אותו כי יש לי מרש שחורה וחששות רבות בעניין הוראות איסור והיתר. ואני מתירא ומתפחד מעניין ההוראה מאוד. תשיב לי, מה לחשוש ולדאוג? מאחר שיש לך על מי לסמוך, שוב אין אתה מתירא כלל. פירוש, מאחר שיש דעה שמכשיר ואתה סומך על אותה הדעה, אין מתירא עוד כלל. אמר מעתיק זה פשוט שהדעה שאינה מוסכמת להלכה בוודאי אין לסמוך, רק רצונו לומר שלא לחשוש חששות יתרים בעניין זה. תמ"א כמה אנשים שבאו לפניו שהיו חולים גדולים, והוא ראה שמוכרחים למות והיה מדבר על ליבם. מה לכם לדאוג מן המיטה? הלוא שם הוא עולם נאה ביותר מכאן. תמ"ו פעם אחת עמדנו לפניו ביום ראשון אחר שבת נחמו תקסת. והוליך ומת לפני חלונות ביתו, והיו הולכין אחריו ובוכין ומספידין עליו כדרך העולם. ענה ואמר, המת מסתמה שוחק בלבו על שבוכין אחריו, כי בוכין על שנפצר מן העולם, כאילו אומרים לו, הלא טוב אם היית מאריך עוד ימים בזה העולם, וסבלת עוד צרות רבות בזה העולם, והייתה לך עוד מרירות העולם. שאלתי אותו, הלא גם שם לא ינוח מייסורים, כי לא היה צדיק גדול כל כך שלא יסבול שום צער גרנום וחיבוט הקבר, ואם כן גם שם יש לו ייסורים. השיב על כל פנים מתי יהיה הקץ והגמר מהייסורים וצערו, כי יסבול מה שיסבול ואחר כך יזכה למה שפעל בזה העולם, איזה זכר עולם הבא על מעשיו הטובים. חזרתי ושאלתי אותו, הלא יש גלגולים. ואולי יצטרך לו להתגלגל עוד פעם אחת בזה העולם, ואם כן, מה פעל במה שנפטר עכשיו מצרות עולם הזה? השיב, אם ירצה יוכל להתעקש ולטעון שם שאין הוא רוצה בשום אופן להתגלגל וללך עוד פעם בזה העולם. שאלתי אותו, וכי יועיל זה מה שלא יוצא להתגלגל? השיב, בוודאי יועיל אם יתעקש ויטעון, עשוי עמי מה שתרצו כאן, ועשוי עמי הגמר ואסוף כאן כרצונכם. רק בזה העולם אל יחזור עוד להתגלגל חס ושלום. ואמר בזו הלשון, סיימו אמי כאן, בוודאי יכול לפעול זאת. וכפלתי ושניתי בדברי עמו זאת כמה פעמים אם יועיל זאת, ואמר שבוודאי יועיל אם יהיה חזק בדעתו לטעון כך. ולקחתי זאת בדעתי היטב, וקשרתי אותו במוחי לזכור זאת היטב היטב. אולי אזכה לזכור זאת בעלמא דעתה, לטעום כך לשני הבדים שלמעלה, למען אוכל להינצל מגלגולים. כי איך שיהיה עמי חס לשלום, כי איני יודע באיזה דרך מוליכין אותי. אבל אף על תיקן כן, הכל פנים טוב יותר, להתגלגל חס לשלום, ולהיות חס לשלום בסכנה גדולה של הבלי העולם הזה חס לשלום. השם יתברך יזכנו נעתה לשוב בתשובה שלמה לפניו כרצונו הטוב. מה המעתיק קיימת בזוהר הקדוש, פרשת משפטים, דף קט. באותה עתונל, שעמדנו לפניו ביום הנ"ל, אז ציווה עליי לחזור ולומר התורה שאמר בחורף העבר, בשבת פרשת יתרו, לפני חברנו הוותיק, מורנו הרב יצחק על חתן הרב המגי מטירביצר. היינו, התורה המתחלת יש צדיקים גנוזים, בליקות את עניין הסימן ע"ב. וציווה עליי לחזור ולומר התורה הזאת בפני הנ"ל בעודנו עומדים לפניו והוכרחתי לעשות כן ואמרתי כל התורה הזאת למורנו הרב יצחק הנ"ל ושאר אנשים שעמדו שם והכל היה בפניו אחר כך ענה ואמר סלסלה ותרוממך הנמצא כזה עוד אצל השם ידבח איש אשר יסלסל ויחפש כל כך בתורה כמוני ועוד העריך בדברים נעימים וצחים והפליג מאוד בשבח מעלת רעתו הקדושה. תנ"ז משל על עניין שהזהיר להתפלל על צרת חברו, ששמעתי בשם רבי יהודל ששמע מפיו הקדוש, משל למלך שהרחיק את בנו וכו'. אמר המעתיק, שמעתי מפי רבי יצחק דוב ששמע מפי רבי יהודל משל על עניין הנ"ל, וכפי הנראה שלזה המשל כיוון המחבר ז"ל. על כן ראיתי להציגו כאן, וכך שמעתי. רבנו ז"ל אמר לאב יהודל לגדלות שהתפלל על צרת חברו. ושאל אותו רבי יהודל על אדרבא, לכאורה מזה התווסף לי גדלות שאני מתפלל חבלת חברי, וסתם אני חשוב יותר מחברי. והשיב לו רבנו ז"ל בדרך משל, למלך שכעס על בנו והרחיק אותו ממנו. אחר כך הלך רבנו ופיעס את אביו וחזר בקרבו. אחר איזה זמן חזה וחטא הבן לפני אביו, וחזר המלך וגרשו מפניו. וחזה הבן ופייסי עוד הפעם. וכן היה כמה פעמים שהבן מלך שחטא לפני המלך גרשו מפניו, וכשפייסו חזה המלך וקרבו. פעם אחת חזר וחטא הבן מלך לפני אביו, וכעס עליו מאוד. ונתיישב המלך מה יהיה התכלית שאני אגרשנו. ואחר כך כשאלך הכעס ממני אז יבוא ויפעס אותי עוד, עוד איני רוצה בכך. רק אני רוצה לגרשו בתחבולה כזו, שלא יוכל עוד לבוא לפניי לפעס אותי. מה עשה המלך העמיד שר אחד מהשרים שלו, בנו ובין בן המלך. וציווה לאסר, כשיבוא הבן מלך ללכת לי לרצות ולפעס אותי, אזי לא תניח אותו ללכת לי. וכן היה. בא הבן מלך כמה פעמים, ורצה ללך לפעש את אביו, ולא הניחו השר. כי כן עליו המלך, וכן היה כמה פעמים. אחר כך ראה השר הנ"ל, גודל הכיסופין שיש לאבן מלך אל אביו, ושיש לו איסורים גדולים מאוד בלי שיעור מזה שאינו יכול לבוא לפני אביו אפילו לפייסו. והיה על השר הנ"ל גדול עליו, אך הוא אינו רשאי להניחו לבוא אל המלך. וגם מתיישב הסר, מאחר שהוא מתגעגע כל כך אל אביו, מסתמה יש להמלך גם כן איסורים גדולים שאין הבן מלך יכול לבוא אל לפניו. כי כפי גודל כוח החשק של, של החושק, כן הוא מעורר חשק גדול בעל נחשק. והיה לו רחמנות גדולה להם. וגם היו לו איסורים גדולים מזה, כי אמר בדעתו, כי הלא אני הוא הגורם לזה, כי אני הוא המסך המבדיל ביניהם. ואני גורם ניסורים להמלך ולהבן מלך. ונתיישב השר בדעתו, מסתמה בוודאי יש איזו תחבולה שיוכל להתפייס הבן מלך עם המלך. כי בוודאי לא יעשה המלך דבר כזה, שיהיו לבנו ניסורים תמיד, שלא יוכל לבוא לפניו תמיד. וגם להמלך בעצמו יש גם כן ניסורים. על כן יתיישב זה השר, בוודאי זה הדבר אינו תלוי אלא בי. שאני בעצמי אלך אל המלך לבקש בעד הבן מלך שיונחל לו עוד ויקרב אותו לפניו. וכך עשה השר, והלך להמלך. סיפר להמלך גודל תשוקתו שיש לה בן מלך, וביקש מהמלך שיונחל לו. ותכף מתרצה המלך ולקח הבן מלך והחזירו למקומו הראשון. והנמשל מובן ממלך, כי כל אדם צריך לומר כל העולם לא נברא אלא בשבילי. וכן אני צריך לעיין בתיקון העולם. ועל כן, כשיש לו להחברו חס ושלום ולצער וייסורים, הן בגשמיות, הן ברוכניות, צריך כל אחד לומר שזאת בוודאי על ידי, על ידי עוונותיי. ואני הוא המסך המבדיל בין המלך, מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, בן העולם. כי הקדוש ברוך הוא רוצה תמיד להשפיע כל סוג לבניו, אך אני, היי מעוונותיי, הם המסך המבדיל הזה. עיקר הלצל הזה שאני בעצמי אבקש להמלך בעד חברי, הוא בוודאי לא יהיה לו גדלות. כי עיקר הגדלות, מה שאחד מתגאה לחברו, היא שיש לו מעלה יתרה ממה שאין בחברו. אבל כשיחשוב מה שאין בחברו מעלה זו, אין בגשמיות, אין ברוחניות, היא רק מחמת שאני המסך המבדיל בינו ובין הקדוש ברוך הוא, שרוצה להשפיע תמיד כל טובו, בוודאי לא יהיה לו גדלות. אדרבה. על ידי זה ישבר גאוותו ויזכה לענווה באמת, וגם חברו יזכה לכל טוב. עוד שמעתי מהאיש ענל ששמע בשם רבנו הקדוש, זכר צדיק לברכה, שסיפר משל, לעניין מה שצריכים לדבר עם אנשים ביראת שמיים. וזהו, פעם אחת היה גביר גדול, שהיו לו כמה אלפים ורבבות. עשה השיר ענל פקודה ואמר, כל מי שצריך ללוות תמוהות יבוא אצלו והוא ילווהו. מסתמה היו על זה קופצים הרבה ובאו אצלו אנשים הרבה ולוו אצלו מעות והגביר הנ"ל היה אצלו פנקס על כל הנ"ל. פעם אחת לקח הפנקס בידו והתחיל לעיין בו וראה שהוציא הרבה מעות מאוד על עסק ההלוואות ואין איש שמה לב שיבוא להחזיר ולפרוע לו מה שלווה ממנו. מסתמה חראה לו על זה והיה לו לו נפש. בתוך הלווים הנ"ל היה איש אחד שלווה גם כן אצל הגביר, ואיבד והפסיד אמהות באיזה משא ומתן, עד שלא היה לו ממה לפרוח רבו. והיו לו איסורים גדולים מזה. היינו שהאיש הנ"ל, היה לו איסורים גדולים מזה שאין לו לפרוח רבו. והתיישב האיש הנ"ל בדעתו שעל כל פנים צריך להתראות פנים עם הגביר ולספר לו כל ליבו, באשר שהוא אנוס בדבר. הוא בא אצל הגביר והתחיל לספר לפניו ליבו. באשר שערך שקיבל אצלו מעות בהלוואה והגיע זמן הפרעון ואין לו ממה לשלם כי הפסיד המעות ואין לו יודע כלל להשית עצות בנפשו מה לעשות בזה. וענה הגביר ואמר לו מה אכפת לי המעות המגיע אצלך כי מה נחשב אצלי סך קטן כזה שאתה חייב לי כשתסלק או להפך נגד סך הכולל מהלוואות אשר עולה לאלפים ולרבבות על כן רצוני שתלך אצל כל הלווים שלי ותתבע אותם ותזכיר אותם שהם חייבים לי כל כך מעות, ולמה אין מסלקים לי? ואפילו אם לא יפרעו ויסלקו את הכל, רק כל אחד ייתן ויסלק מעט מחובו, גם כן יעלה אלפים פעמים כמו סך כל החוב ההלוואה שלך, והנמשל מובן ממי לב מה מעתיק? שמעתי אחר כך שיש אומרים שזה המשל, ומדברי הרב רבי יצחק ז"ל, חתן המגד מצירביצה. עוד שמעתי מהאיש הנ"ל, שפעם אחת דיבר אבי גרשון מטירוויצה עם רבנו ז"ל, וקבע לפניו מאוד על אשר צר לו בעבודת השם. ענה רבנו ז"ל ואמר, אתה עשה טוב ועסוק בעבודתו באמת, וכשתעסוק ותתמיד בעבודתו יתברך, אזי הטוב יישאר והרע ממילא יתבטל ויפול. תמ"ח שמעתי בשמו מהרב דפו ברסלב פעם אחת היה בדרך מתפלל שכרית ונפל על פניו ולמינו כנהוג עכשיו. הוא בא אליו אבסעדי הגאון ואמר לו שגם בשכרית צריכים ליפול על שמאל. תמ"ט אמר לאחד על מה שסיפר לפניו שהיה מורגל בעבירות גדולות עד שכמעט לא היה ביד עצמו למנוע עצמו מלעשותם. השיב לו שיש בחינת התקשרות לקשר ולחבר עצמו יחד בהתקשרות חזק, והידי זה יכולים להתגבר ולהינצל. ולא ביר העניין. ואף על פי כן אפשר להבין העניין קצת, והיא עצה נפלאה. ועיין בליקודי ההלכות הלכות ללכות ראש חודש הלכה ו. ת"נ שנת עקסה, אחר שבועות בסמוך סיפר זאת למעשה, אחד מאנשי שלומנו היה הולך כמה שנים עם מחשבה של עולם הבא. והיה רוצה לדבר עמי מזה ולא יסטה המילתא. ומי ידע מזה? כי מי הוא נביא שידע מחשבתו. והיה הולך עם מחשבה זו כמה שנים. בשבועות הזה הוא היה בכאן על שבועות. ואז בשבועות חלם לי שבאו שני אנשים. והיה נראה שאחד הוא עיקר והשני אינו עיקר. רק מחמת האחד העיקר בא הוא גם כן. שאלתי להם מה הם עושים כאן. השיב לי, היינו העיקר הנ"ל, שאותו האיש מאנשי שלומנו הכריח אותו שיישבע בספר תורה בזרוע על זה, ונשבר לו שיבוא לכאן. סיפר לי אותו האיש הנ"ל שבא עכשיו את המחשבה שהוא הולך עמה מאנשי שלומנו הנ"ל. אחר כך כשבא אצלי האיש מאנשי שלומנו הנ"ל לקבל רשות קודם נסיעתו כנהוג, אמרתי לו את המחשבה שלו שהולך עימה כנ"ל, וקלטה נפשו מאוד ונתמלא שמחה שכיוונתי מחשבתו. תמ"א <coughs> מצאתי כתב יד החברים. אמר שטוב יותר לספר עם חברו מענייני עבודת הבורא, כי כמו שיין מגביה את הלב, כמו שכתוב, תנו שחר לעובד ויין למראה נפש. כך הדברים שמספר עם חברו מגביע ליבו של אדם. כמו שכתוב דאגה בלב איש אסכנה ודרשו אבותינו זיכרונם לברכה יסיכנה לאחרים כמו ששותה מעט יין מגביה ליבו וכששותה יין הרבה נעשה שיכור ומונח על משכבו כך הדברים שמספרים אם יש בהם על כל פנים קצת אמת אף על פי שיש בו צביעות וגדלות אף על פי כן הוא מגביה את ליבו אבל כשאין בהדברים שום אמת אלא מלא צביעות וגדלות וכשהולך מאיתו עושה כל העבירות והתאוות, הדברים האלה אינם מגבים את הלב. כמו היין ששוטה הוא הרבה כנ"ל. תנ"ב אמר השם יתברך טוב תמיד. תנ"ג אמר כמו שאתם רואים אותי, רצונו לומר שבוודאי אתם מחזיקים אותי לצדי גמור. אף על פי כן, אם הייתי עובר חס ושלום עבירה גדולה ביותר אף על פי כן לא הייתה עבירה משלכת אותי כלל, רק הייתי אחר עבירה איש כשר כמו קודם, רק אחר כך הייתי עושה תשובה. תנ"א אמר עוד יהיה זמן שמי שיהיה איש כשר פשוט יהיה חידוש גדול כמו הבעל שם טוב. תנ"א בעניין המפורסמים של שקר שנמצאים עכשיו ולפעמים נדמה להם שהם פועלים איזה דבר, כגון כשבאים אצלם בשביל בנים וכיוצא, ואחר כך נפקד אותו אדם בבנים ולהתמלא משאלתו, אזי הם תולים בעצמם שהם פעלו זאת. אמר משל, כמו שאדם אחד הולך בדרך ופגע בזאב והיה מתיירא ממנו, והושיט מקלו ועשה עם מקלו כדרך שעושים עם קנה שרפה, שקוראים רובה, כאילו הוא רוצה לראות את הזאב עם מקלו כדי שתירא הזאב ממנו. בתוך כך היה מורה אחד עם קנה שרפה באמת והרג את הזאב, ונדמה לזה שהושיט מקלו שהוא הרגו. והוא אינו יודע שנהרג הזאב על ידי זה שהושיט קנה שרפה באמת, כי בוודאי אינם יכולים להרוג את הזאב במקהל. כך הוא ממש בעניין הנ"ל. יש צדיקים אמיתיים בעולם בכל דור ודור שהם פועלים הכל בתפילתם. וכל הפקודות לטובה וכל הדברים שבעולם, הכל על ידם. ואלו המפורסמים של שקר נדמה להם שהם פעלו זאת. והוא ממש כמו זה שאומר שהרג את הזאב עם הכלו כנ"ל. כי באמת הכל רק על ידי צדיקים אמיתיים, כי הם פועלים הכל וכנ"ל. תנ"ו <תאפל> שנת תקסת בין המצרים. נסעה בתו מרים לארץ ישראל, והבה עמדי הבה. סיפר חלום שבא אחד, ושאל אותו על חדשות אם שמע. השיב לו, שמיכאל נוסע לארץ ישראל. אמר לו, מה זה חדשות? כי כבר נשמע זאת. והתחיל לברך את בתו שתעבור בשלום לארץ ישראל, שתעבור הים בשלום, ותבוא בשלום לארץ ישראל, ובירך אותה בברכות רבה. ואמר לו, שזה שהודיעו הוא גם כן רמז לזה. כי מיכל ראשי תיבות, כי מלאכה ויצווה לך, לשמוכה בכל דרכיך. תנ"ז <tap n' zain> אחד אמר, שמה שחלם לו שנפלו שיניו, מרמז על חכמות שלו שהתבטלו. ואני אמרתי לו, אדרבא, השטות שלך התבטל, כי שן עשה לה תרגומו חוזק. אמר מעתיקה אין מדרש רבה במדבר פרשה ג' אין שן אלא לשון חוזק. ורצונו לומר בדרך צחות והלצה, כי במדינתנו קוראין לאיש שוטה חוי זה. תנ"ח אמר מי שבקי בזוהר הקדוש, כל דברי הזוהר הם אחד. היינו להמשיך שפע, להמשיך משך רבות קודשה, מקשר עולמות. לפעמים מחבר שני דברים אלו, ולפעמים משני דברים אחרים, לפי העניין. ויש כמה דברים שהיה להם בקבלה איש מפי איש, כי כל דברי הקבלה הם בקבלה איש מפי איש עד משה רבנו עליו השלום. גם היה להם ספרים, ספר דרבם נונא וכו', גם יש כמה וכמה דברים שגילו הם. גם כל העניינים המבוארים בזוהר הקדוש במספר ובמניין, כגון בנייני החלות וכיוצא, שנאמר בזוהר שיש כך וכך פתחים, וכיוצא באלו הדברים הנאמרים בזוהר במספר ומניין. ומדקדק במניין בדקדוק גדול, כגון כך וכך אלפים ושבעים וארבע וכיוצא. כל זה היה על פי שמות שהיה קבלה בידם, שהיו להם כללים ולימוד ידוע על זה, כגון שם של מ"ב וכו'. וכל אלו המספרים הנאמרים בזוהר הם כפי אותה בחינה של אותו העניין שהיו יודעים שהוא על פי שם זה או על פי כלליות, שלפעמים נכללים ונצטרפים השמות אלו ואלו. ועל פי מספר השמות וכללותן הם המספרים הנ"ל תנ"ט מקוואר אמר לפעמים יוצא חולת חס ושלום בעולם ואזי הולכת ומתפשטת מאחד לחברו שקוראים מחלה מידבקת ויש חילוק בעניין זה כי יש אחד שמגיע לו לא החולת מן השמיים אליו בעצמו ויש אחד שאין מגיע לו לא החולת בעצמו רק שהוא מקבל חס ושלום החולת מחברו ויש חילוק ביניהם. כי זה ששולחים לו בעצמו החולת, יש לו זאת החולת עם כל הסימנים והדקדוקים של החולת הזאת. כי יש כמה סימנים לכל מין חולת אחמנא ליצלן, כגון החולת שקוראים קאטר, צינון, צ'פעת. העיקר החולת הוא כאב הראש. אבל יש עוד סימנים, דהיינו חיכוך החותם והטישות ועוד כמה סימנים. וכל סימן בסימן של החולת הוא גם כן חולת בפני עצמו. ומי שנשלח אליו בעצמו החולת, אין לו שהוא מן השמיים, שהוא מן האנשים שאצלם התחילה החולת מעצמם ולא קיבלו מחבריהם. אלו האנשים יש להם החולת בשלמות עם כל הדקדוקים והסימנים הנ"ל. אבל אלו האנשים שמקבלים החולת מחבריהם, אין להם כל החולת עם כל הסימנים. ועוד דיבר מעניין זה. תס"ס בהעברה בעלמא ראיתי בכתביו מי שאין לו גבורת אנשים, יאמר שיר השירים משלי קהלת, קיים בחינת תלת טיפין כנוגע בתיקונים עיינת שם. תס"א אמר מלך גדול מנביא על פי מצוות התורה, עיינו ראויות בי"ד ע"ד. תס"ב אמר פעם אחת, אתמול היה אצלי המושל של טורקיה בחלום. וקבע לפני מאוד הנלחמים בו, והיה לי רחמנות גדול עליו. ובאמת הוא רחמנות עליו, כי הוא נקרא עדיין בשמו הראשון ישמעאל. כי כולם אין ידוע מיהם, כי נתבלבלו. והוא עדיין יש לו שמו הראשון, ונתתי לו עצה. והיו נראינה דברים שגם הוא יודע עצה, אך הוא עושה עצמו כלא ידע. גם פעם אחת דיבר ממנו ואמר, שקוראים בראש השנה. וגם את בן נעמה לגויס סימנו וכו', היינו שבוודאי יש לו כוח גדול, מאחר שאומרים כך עליו. כס"ג, בעניין המחלוקת הידועה, שהיה בדורות שלפנינו על הרב הגאון, מורנו הרב רבי יונתן, והיה לפני רבנו זה על הספר שהיה כתוב בו הכמעות שנתן הרב הנ"ל, והיה כתוב בהם עבדו מ"ם ב"ת י"ד ח"ו. והם החולקים עליו, היו מפרשים שכוונתו עבדו משיחו, עיין שם. וסיפר בנו זה, לימנו בזה, ואמר שמזה אין ראייה. ואמר, שאילו היה הוא כותב קמעות והיו מוצאים כזה, היו אומרים בוודאי וכולי, בפרט עבדו. היינו, כי היו מפרשים בוודאי שכוונתו לא טובה, בפרט עבדו, כי איך שייך לכתוב בשמות עבדו. על כן בוודאי היו מפרשים כוונתו למה שהיו מפרשים. באמת עבדו. היינו שהוא מפרש איך שייך לכתוב בשמות עבדו, כי התורה כולה היא שמות. בעניין השמות שבהם משווים, שמבקשים ומתפעלים מאי רצון אם זה השם, הוא שעל ידי שמות אלו מעוררין המלאך הראוי לאותו הדבר, ועל זה נותנים למלאך אותו השם, כי המלאך אין לו שם, רק שנותנים לו לפי השליחות כמובן. נמצא ששפיר שייך לכתוב בהשבעות השמות עבדו, מ"ב, י"ח, וו. ראשי תיבות של פסוק לנוח מצא חן בעיני השם. תס"ד בעניין הסיפור מברדיצ'ו שסיפקו לפניו כמה מיני מעשיות של כמה מיני בני אדם מהשירים ושאר הנשים המפורסמים של עכשיו. ענה ואמר אם נצרף יחד כל אלו המעשיות של כמה מיני בני אדם הנמצאים בברדיצ'ו עם כל הצדיקים הללו היינו המפורסמים הנ"ל הכל אינו כלום. וכמו שיש אילן שגדל בפרדס או בשדה, שם גדלים כמה וכמה אילנות. וגם באילן אחד יש כמה שינויים. יש שנכמשו עליו באיזה ענף, ויש שמתקלקל הגרעין, שנכנס תולעת שם, ויש באיזה ענף שהפריס סמוך לאות התקלקל. וכן כמה וכמה שינויים וקלקולים כיוצא בזה שנמצאים באילן אחד, בעלים ובפירות וכיוצא. ואף על פי כן האילן הוא אילן, וכל שכן הפרדס כולו. שיש בו כמה וכמה אילנות, והנמשל מובן קצת למבין, כי אף על פי שנמצא עכשיו בעולם מה שנמצא, הרבה שהם מקולקלים לגמרי, ויש שהם כשרים קצת, ואף על פי כן, יש בהם כמה וכמה מיני קלקולים, ומהם המפורסמים של שקר, אבל אף על פי כן, האילן הקדוש הוא אילן, וכל שכן הפרדס כולו שגדלים בו כמה אילנות אך נשמות, כי כל הנ"ל אינם נחשבים לכלום בעניין המשל הנ"ל. סמכי. אמר שרצונו שכל אנשי שלומנו לא יהיה אחד מהם מלמד וכמה פעמים דיבר מזה גם אמר שטוב לעניין פרנסה לדור בעיר גדולה ואמר בדרך צרכות שאין לך אדם שאין לו שעה ואין לך דבר שאין לו מקום נמצא שכל אדם יש לו שעה וכשעוסק במשא ומתן יכול להיות שבאותו השעה שיש לו ירוויח ממון הרבה מאחר שאותה השעה היא שלו כן יכול להיות שיזמין לו השם <coughs> יתברך איזו הצלחה גדולה בעסק שלו שהוא עוסק. הוא יכול להרוויח באותה השעה שלו רווח גדול. אבל כשהוא מלמד, אזי כשמגיע לו השעה שלו שהוא שעת הצלחה שלו, אזי התלמיד מביא לו פשטידה טובה וכיוצא עם זהובים, מעות ראש חודש, ובזה יוצא ועובר את שעה שלו, שהוא שעת הצלחתו בדבר שטות כזה וכיוצא ועל אדם אחר יכול להרוויח בהשעה שלו רווח גדול כנ"ל. וכן אין לך דבר שאין לו מקום, וכשהוא דר בעיר גדולה ששם מצויים עסקים גדולים, על זה יכול להזדמן לו איזה דבר גדול שיתעשר בו, כי שם הוא מקומו, כי אין לך דבר שאין לו מקום, ובעיר קטנה שם יזדמן לו איזה דבר שיבוש ופחות להרוויח בו, כי הכל לפי המקום, כי אין לך דבר שאין לו מקום כנ"ל. תס"ו בשליל שבת חזון ספקוס סט, שסיפרו לפניו מגודל הצרות וממיתות משונות, שמתו בני אדם באוסטריה, חחמנה לסלן, בשעת השרפה שהייתה שם בערב שבת קודש העבר. אמר, לא אחד שסובל צרות קשות על ידי הניגון, היינו הניגון שמסיימים בסוף ומתנה תוקף, שקודם מנגנים בניגון הידוע, מי ינוח ומי ינוע, מי יישקט ומי יטרף. ומסיימים בניגון מי שפל ומי ירום ואחר כך מסיימים בניגון לבד בלי תיבות קודם שמתחילים ותשובה ותפילה וצדקה וכו' כידוע לעולם ואותו הניגון הנמשך אחר הסיום ומי ירום הוא גם כן על איזה גזרות חס ושלום כי בתחילה הוא מפרש בפירוש כמה גזרות מי ינוח וכו' ומי שפל וכו' ואומרם בניגון הידוע ואחר כך נמשך הניגון לבד בלי תיבות שמסיים ברמז השער בניגון לבד, בלי תיבות בפירוש. מזה הניגון באים גזרות חס ושלום שאינם מפורשים בפירוש בפיוט ומתנה תוקף. רק החזן מרמזן בניגון לבד כנ"ל. בעניין מבואה לבקי בקיא בניגונים של הימים הנוראים. תס"ז פעם אחת היה מסיח בעניין התפילות של הימים הנוראים. אמר שבתחילה הבאה התפילה מתחיל המלך וכו'. כזי הוא הולך מקודם, והעולם הולכים אחריו, כי הוא אומר תחילה והעולם אומרים אחריו, וכן מתנהג עוד להלן מי אנוכי ללך ולהקדים בפני העולם, ועל כן אחר כך הוא מתנהג להפך, כשהעולם אומרים תחילה והוא אחריהם, כי כך מתנהג אחר כך בכמה מיני תפילות, כשהעולם אומרים תחילה ואחר וכן עטר אלוקינו בשמיים ובארץ וכו', וכן נתנה תוקף, וכן בכל התפילות, שבכולם אומרים, או, או, העולם אומרים הפיוצים והחרוזים קודם להבא התפילה, והבא התפילה אחריהם. בתחילה היה להפך, כשהוא מסתכל בעצמו וכו', כנ"ל. כס"ח ענה ואמר: זאתו קנאה גדולה בוודאי ויש צדיק גדול שעוסק בעבודת השם בהגיעות ועבודות גדולות כמה שנים בגוף הנפש, ולא ינוח כלל מעבודתו ידבח, וסובל כמה צרות ויסורים, ואחר כך בא ארך בשנים והשיג במעט זמן כל ההשגה והמדרגה שזכה הצדיק הנ"ל שעבד כמה שנים. כמו שמצאינו במדרש, שרבי בון עבד בשלושים שנה מה שעבד תנא אחר בכמה שנים. ואין אני יודע כוונת הדברים. אני קודם אמר שבוודאי אי אפשר שיהיה פתאום נעשה צדיק גדול בלי יגיות וצרחות ועבודות, אף על פי שהוא בן צדיק ובין גדולים. וסיפר משל נאה, הנפורסם אחד רך בשנים שנתפרסם פתאום, ובוודאי לא כל הרוצה ליטול את השם ייטול. המשל היה מעניין האיש שנתגדל במדינת ולכי, אצייד נירעל, שגידלו פתאום, וכוונתו היה להכעיס לאחרים שהיה להם גדולי יתרה וכו'. תס"ט: <tapsa> ועניין <unik -tet> נשאי היו ומסיחין לפניו, מאלמן אחד קודם פסח, אמר שגם פרעה היה אלמן, כי נשאר לבדו בלא איכה היא, כי אחד מהם לא נותר, והבנו מדבריו שגילה לנו רמז, כי אחד מהם לא נותר ראשי אלמן, והדברים סתומים. ת"ע: <tapsain> אמר עכשיו התאווה של ממון והנהגות העולם. היינו, התאווה שיהיה לו ממון ועשירות וינהיג העולם בכבוד, זאת התאווה היא גדולה עכשיו מתאוות ניוף. זה שאנו רואים בחוש שגם הקלי עולם, כגון העוסקים בקבלנות אצל הממשלה וכיוצא, עושים לעצמם גם כן תכלית מן הממון, וכל הממון שמבריחים שולחים לביתם ונשותיהם כדי לעשות תכלית, ואינם מפזרים הממון בשביל תאוותיהם כמו שנהגו מקודם. כי עכשיו זאת התאווה של ממון והנהגות העולם גדולה יותר מתאווה הנ"ל. תע"א גם אהבתם אינה כלום, היינו, אהבה שיש בין הרשעים וקלי עולם אינה כלום, כי אינה אהבה אמיתית, רק כל אחד מתכוון לטובת ולהנאת עצמו, והכל בשביל חנופה, וכל אחד מתקנא בחברו, אבל האהבה שיש בין הכשרים והיראים, בפרט האהבה שיש בין הצדיק ואנשיו, זאת אהבה אין לשער, והיא אהבה אמיתית, אהבה עצמית באמת לאמיתו. כי הצדיק אוהב את אנשיו באהבה גדולה ורבה מאוד, וחפץ בטובתם מאוד באמת. אם היה אפשר לו, היה נותן להם כל הטוב של כל העולמות. וגם בעולם הזה הוא רוצה שיטב להם מאוד, אף על פי שאין זה צורך גדול באמת, כי העיקר הוא טובת העולם הבא הנצחי. אף על פי כן, הוא רוצה בטובתם מאוד גם בעולם הזה, שיהיה להם כל טוב, חצרות מצוירות וגינות וכיוצא, להכעיס לרשעים שיש להם כל, כל זה. מכל שכן אם היה יודע שהם מתפללים בכוונה וכיוצא, שיש להשם יתברך נחת מהם, בוודאי היה לו תענוג ונחת רוח גדול מאוד מזה. וכן גודל האהבה של אנשי הצדיק להצדיק הוא גם כן גדול מאוד, כי הם גם כן אוהבים אותו מאוד אהבה אמיתית. והנה אצלם, היינו אצל הקלה עולם והרשעים, וכן אצל אומות העולם, זהו העיקר, שיהיה אהבה ורעות, כי זה עיקר אצלם בעולם, ואף על אינם זוכים לזה, כי אין להם אהבה אמיתית כלל, כנ"ל, אבל להקשרים והירים הזוכים להתקרב לצדיק האמת, יש להם אהבה אמיתית וכולי, כנ"ל. תע"ב הזהיר אותנו מאוד לבלי להגיל עצמנו להעלות עשן הלולקי ולאריח טבק והאריך בשיחה זו מאוד ואמר שראוי לאיש קשר לבלי להגיל עצמו בזה כי הם ביטול תורה ותפילה בחינם והוא דבר שאינו נצרך כלל ולעניין נקיות אין מועיל עשן הלולקי כלל בפרט מי שכבר רגיל בעשן הלולקי שבוודאי אין מועיל לו כלל כי דבר הרגיל אינו מועיל כלל כידוע בחוש כבר מבואר שאין צריכים לבלבל עצמו בשביל נקיות, רק בעת שנצרך לנקביו ממש, וחוץ מזה אין צריך להסתכל על זה כלל. ואמר על עצמו, אף על פי שהוא בעצמו רגיל בזה, לעלות עשן הלולקה, אף על פי כן קודם התפילה אינו לוקח ללולקה בידו כלל. ומימיו לא היה מעלה עשן הלולקה קודם התפילה. ולאריח טבק אמר שזה מזיק ומבטל יותר מעבודת הבורא. כי מי שרגיל בזה אינו יכול להיות בלוד אפילו שעה אחת, והתבלבול הוא ביטול גדול מאוד באמצע התורה והתפילה. בפרט לפעמים כשאין לו טבק כידוע למי שרגיל בזה. וגם קשה להשליך את עניין הטבק מי שנתרגל בזה. על כן טוב ונכון מאוד, לבלי להרגיל עצמו בעניין הנהגות אלו של הטיטון והטבק שאינם נצרכים כלל, רק מזיקים ומבטלים את האדם מתורה ותפילה וכיוצא. תע"ג. לרשום באל"ף-בי"ת מה שמצאתי כתוב אצלי, אם יהיה מלובש כל המלבושים כולו של משי, לא יזיק לו רעמים. עוד מצאתי, מצווה שיכתוב כל אחד ספר תורה לעצמו, שיכתוב לו ספר בתורה, כל שכן אין סתם. תע"ד. כי תישא את ראש בני ישראל זה בחינת משא, ונתנו איש זה בחינת מתן. היינו בחינת משא ומתן. תע"ה שמעתי מרבי יצחק, מתן המגיד מפירוויצר, שאמר ששמע מפיו הקדוש שבדרך צריכים להיזהה בטבילת מקווה, כי מקווה מסוגל לנצל מרוצחים. תע"ו כוונת השולחן נעימי ילדותו. שולחן בגימטרייה קליפה נדחה פיה, עם הכולל. היינו שיהיה נדחה הקליפה מהשולחן, שלא תינק מן השולחן. שולחן בגימטריה יו"ק יקרבנו כשהיה אחד צריך לרפואה היה מכוון שולחן בגימטריה צו רפואה שולחן בגימטריה שח חסד יש ארבעה מיני חסדים שולחן בגימטריה חשמל שמלביש עשר ספירות היינו חשמל בגימטריה שע"ח אצטרף עשר הנ"ל בגימטרייה שולחן. שולחן בגימטרייה ש"ע חי, כי יש ש"ע נעורין של אור הפנים, וכתיב באור פני מלך חיים. ת"ז מקבר קודם ארץ ישראל ביקש אחד אותו על בנים, אמר לו שייתן צדקה, והשיב שאין ביכולתו, אמר לו שיהיה לו אמונה, כי אמונה חשוב כצדקה, כמו שכתוב באברהם והאמין בהשם ביחשביה לא צדקה, ואמר שעל ידי אמונה זוכה לבנים, כי אמונה בגימציה בנים וכן אבא, שנפקד זה האיש והיו לו בנים. תנ"ח אמר, ספר רזיאל אינו מאדם הראשון, ולא זהו הספר שנתן המלאך לאדם הראשון, ואין בו כוח להציל משרפה, וכבר הראה שהספר בעצמו נשרף, והאריך בזה בראיות ברורות. תר"ט <אנת> אמר שעל ידי שמספרים מעשיות מצדיקים ומגדלים ומפליאים אותם, על ידי זה נמתק הדין ונמשך חסד. וזהו מגדיל ישועות מלכו, מן מלכה רבנן, היינו מה שמספר ומגדיל הנפלאות והישועות של הצדיקים שנקראים מלכים וכנעל, על ידי זה ועושה חסד למשיכו, שהשם יתברך עושה חסד למי שמסיח ומספר מזה. עוד שמעתי על פסוק קומי שיאי את הנער והחזיקי את ידך בו כי לגוי גדול אסימנו גם על פסוק ויסב אלוקים את העם דרך המדבר ים סוף וכן יש עוד כמה תורות אצל החברים שאמר קודם שהיה בארץ ישראל אבל מחמת ששמעתי מפיו הקדוש שאין ברצונו שיודפסו התורות שאמר קודם בארץ ישראל ואפילו על אלו שכבר הודפסו הקפיד רק מה שאמר אחר ארץ ישראל על זה הזהיר לכתוב אותם ואמר שאפילו שיחות פשוטות שלו של אחר ארץ ישראל צריכים לכתוב. על כן אין רצוני לעתיקם, אף על פי שעל פי דעתנו, גם אלו התורות שקודם ארץ ישראל הן נפלאות השם, והן גבוהים מאוד. גם קודם ארץ ישראל היה חידוש נפלא ונורא מאוד. אך מי יבוא אחר המלך, מי יכול לדע כוונתו בזה שלא היה רוצה שיודפסו? ואף על פי כן, לא יכולתי להתאפק והעתקתי קצת לפרקים. תפ שמעתי בעצמי מפי הקדוש שכשבולעים מרוק הוא מועיל לנקיות תפ"א הלבנה באתה בקובלה נא לפני החמה באשר שהחמה משמשת היא קרה ביום ובימות החמה והיא צריכה לשמש בחורף בלילות הארוכים ובקור והייתה החמה מפייסתה שתעשה לה מלבוש וקראו לכל החייטים לעשות לה ורצו גם החייטים הקטנים ללך. ואמרו מאחר שאין קוראים אותנו אין לנו ללך. באו החייטים הנ"ל, והשיבו שאי אפשר לקח לה מלבוש, כי לפעמים קטנה ולפעמים גדולה, על כן אי אפשר לכוון מדתה. באו החייטים הקטנים ואמרו שהם יכוונו מדתה, ויעשו המלבוש. השיבו להם, אם החייטים הגדולים אין יכולים, איך תאכלו אתם? תפ"ב פעם אחת סיפר עמי מעניין ענווה, ואיך הוא האמת וכולי. וסיפר עמי מעניין על מנת שלא לקבל פרס. ועל אף על פי כן בהכרח שאני רוצה איזה דבר. וכיוון לי מחשבתי, כי אלו הקושיות בעניין ענווה ובעניין זה היו עולים על דעתי. והוא ז"ל בקדישתו הנפלאה כיוון לי מחשבתי, אך לא אמר שום תירוץ ואישור על זה. רק דיבוריו היה כי שהוא יודע כל מחשבותיי שעולים על הלב אך אי אפשר עתה ליישב בכל זה. והבנתי מדבריו שצריכים לזה רק יגיעה גדולה בעבודת השם, בתפילה ותחנונים הרבה, אז נזכה לדעת ערכי ענווה באמת. וכן נזכורת לעבוד את השם שלא על מנת לקבל פרס. יהי רצון שנזכה מהרה לכל זה ובשלמות. תפ"ג פעם אחת היו אסורים באיזה חודש שלא הייתה לבנה. וכמדומה שלא קיבשו אותה אז כלל. אחר כך אמר רבנו ז"ל שצריכים לראות להקדים את עצמו להתחיל לקדש את הלבנה קודם שבעה ימים. וציווה לעיין בפוסקים, וראינו שרוב הפוסקים מסכימים לקדשה מקודם, כפי הדין מדינת הגמרא, כמובן בתורי זהב ומגן אברהם בסימן ת״ו. ואין במשבטות זהב שם. פעם אחת נסעכרתי בקידוש הלבנה וציווה עליי, וכאשר אראה מתוך העננים כפי מה שהיא תכף, כשאראה אותה, אקדש אותה מיד. בכוונתו שלא אדקדק על חומות כלל, מכיוון שרואים אותה מתוך העננים, כפי מה שהיא, מצווה לקדשן. מה מעתיק פשוט ברצונו לומר, מתוך עננים דקים וקלושים כדינה, בהן בסידור יעווץ. ת"פ ד"ל שמעתי מפיו הקדוש שאמר, הוא יצר הרע גדול אצל הלומדים להמציא חדשות. עין ממה שכל אחד רוצה די כא להנציא דין חדש. תפ"א אמר בזה הלשון כשאומרים פרק תהילים טוב הרי זה כשתיית פאנץ' השכם יין ודבש מעורב במים. אמר העולם הבא שיש לנו בזה העולם כשהשם יתברך חוזר לפעמים אין לשער. תפ"ז אמר הצדיקים שוגים בזה במה שהמאחרים זמן תפילה ת׳ה׳ קו קלע וגימטרי הש׳ שנה שהיה החתן נע ונד ויש בזה מעשה. עניין החתן שכשיצא מבית החופה נשאה מבית לבית ומעיר לעיר וכולי. שמעתי שמעשה זו סיפרה בשם צדיקים הזקנים וכמדומה של סיפרה בשם הרב הקדוש מורנו הרב יעקב יוסף ז. תגיד משרים בקהילת קודש אוסטריה. תפטט. שמעתי שפעם אחת נכנס אחד אצלו, נאמר לו. בזו השעה היה אצלי השר של לבן והשר של צרפת, הם ביקשו אותי ושאלו מי מהם יכבוש ושבתי להם, מי שיחזיק יותר עם ישראל הוא יכבוש. תס"י. תינוק אחד בתשע שנים היה חולה קצת, שהיה לו חולה שקוראים בקירות. ולכור אביו לרבנו זיכרונו לברכה וסיפר עימו הרבה ואמר לו מוסר נפלא כי היו לה תינוק פחדים גדולים ואמר לו רבנו זיכרונו לברכה מדוע תפחד עתה זכור נא שיהיה לך בעת שיוליכוך לאבד תלמין תישאר שם לבדך והכל יפרדו ממך ותהיה נשאר ומנח בין המתים הלא עכשיו אתה מתיירא לצאת יחידי בלילה ומה תעשה אז? וכיוצא מזה דברים הרבה של מוסר. גם אמר לו מי הוא זה שירצה להחוות את עצמו בעצמו, כלומר, והלא כשאתה חוטא אתה מחווה את עצמך בידיים, כי סוף כל סוף תקבל עונשך קשה ואמר, ואיך לא תחוס על עצמך ואתה מחווה את עצמך בידיים ממש. אחר כך אמר לו סגולה לחולעתו הנ"ל, שייקחו עפר הנדרס על גבי האזקופה ויניחו את העפר באיזה כלי על האש. עד שיתלבן ויוכם העפר היטב, ואותו העפר יניחו על צידו ויתרפא. אחר כך מתגדר התינוק ונשארו הדברים שדיבר עמו רבנו זיכרונו לברכה תקועים בלבו, ועדיין הוא זוכר אותם. ועוד דברים הרבה סיפר עמו רבנו זיכרונו לברכה. מזיין הוא רואה איך רבנו זיכרונו לברכה היה מסתכל אפילו על תינוק, ורצה להכניס בו יראת שמיים, למען יתחיל להתחנך בעבודתו ידבר. וגם נזכרם בגדלותו, כמו שכתוב, חנוך לנע על פי דרכו וכו'. ועוד יש דברים הרבה שסיפר עם הילד הנעל כמה פעמים מעניין עורלת לב שצריכים למולו וכו'. לכן שמעתי לי כמה אנשים שהיו קטנים בימי רבנו זיכרונו לברכה, וסיפרו לי כמה דברים נפלאים ושיחות יפות ששמעו ממנו בקטנותם, ועדיין הם זוכרים אותם ומבינים עכשיו למפריע איך היה מרמז להם דברים שיטיב להם בחריתם. תצ"ל בשנת אכסב, בין כסל לעשור, יצא הרבנו זכרונו לברכה מעמיק ומאמר שנתגלה לו בעת הזאת מן השמיים, איך התנהגו אנשי שלומנו בעניין תעניתים כל ימי חייהם. כמה תעניתים צריך כל אחד ואחד מאנשי שלומנו להתענות בכל שנה, ואיך ומתי יתענו. ואחר הימים טובים נכנסנו אליו כל אחד ואחד, בייחוד הוא לכל אחד ואחד הפתק מתי יתענה. היה כתוב אצלו פתק בכתיבת ידו הקדושה איזה דברים ואיני יודע מה. כי לא נתן לראות בתוך גוף הפתק, רק כשישבתי אצלו לקבל הפתק של הנהגת התעניתים שלי, אז ראיתי אותו יושב על השולחן ופתק כתוב לפניו ואיני יודע מה היה כתוב בתוכו. והיה יושב וחושב ומעיין הרבה על אותו הפתק. והיה מהגאה עצמו הרבה הרבה שזכיתי שיצא דיבור מפיו באיזה ימים בשנה נצטרך לטענות. ואחר כך גילה לי הימים שאני צריך לכנות בהם, וציווה לחוטבם על ניהל הזיכרון, והסביר אותי מאוד לזוכרם ולבלי לאבד את הפתק שלי. וציווה עליי שבראש השנה קודם שהוא אומר תורה, בעת שהוא מכין עצמו לומר תורה, אזי נקבל על עצמנו התעניתים שלנו שציווה עלינו. ואז בראש השנה בעת, בשעת הכנתו לומר תורה, יהיה קבלת התעניתים הנ"ל על כל השנה כולה. ומי שלא יהיה על ראש השנה לא יתענה כלל. וכן היה כשמסר התעניתים לשאר אנשי שלומנו, כי כולם סיפרו לי שהיה על פתק והיה יושב ומשתומם כשעה חדה, קודם שאמר הפתק של הנהגת התעניתים לכל אחד. והיינו מבינים מדבריו שאלו התעניתים הם דברים יקרים והנהגות עליונות מאוד מאוד. אשר שזכינו לקבלם ונמשך הדבר בערך שתי שנים. אחר כך כשבא מלמברג ציווה אלינו שלא לטענות כלל ואמר הלוא מי שאינו זוכה להיות אצלי על ראש השנה הוא אין לו לטענות כלל כנ"ל ומי שזוכה להיות על ראש השנה הוא בוודאי אין צריך לטענות כלל מאחר שזוכה להיות אצלי על ראש השנה ואבינו ואין במקום אחר מזה מעלת מי שזוכה להיות אצלו על ראש השנה אחר כך אמר אין אתם מרגישים כלל מה שעושים עמכם כי בתחילה ציוויתי אתכם לטענות, ואחר כך ציוויתי שלא לטענות. כלומר, כי בזה היה ראוי לנו להבין מעט מגדולתו. כי זה העניין שציווה לנו לטענות ימים ידועים בשנה לכל אחד ואחד, ימים מיוחדים בפני עצמו. זה העניין הוא דבר גדול והשגה עצומה מאוד, שלא נשמע מימים קדמונים, שזכה אדם לגלות לכל אחד ואחד לפרוטרוט, הנהגת תעניתים לכל ימי חייו. ואף על פי שדבר זה גדול ועצום מאוד, זכה אחר כך למעלה והשגה יתרה, עד שלפי עוצם קדושת מעלתו ומדרגתו שזכה אחר כך, שוב אין צריכים להתענות אפילו התעניתים שגילה לנו בתוקף קדושתו. ומי שיש לו מוח וקודקודו יכול להבין מעט מעוצם גדולתו על ידי זה ואבינו. ואמר, שאם יהיה חל אחד מימים אלו בשבת, או שאר ימים שאין מתענים בהם, יהיה נדחה תענית ליום שלאחריו. מציבה עליי להיות נשער באלו החודשים לקיים מצוות מעשר ולהשתדל להתאמץ בכל עוז במצווה זו בכל מה שאפשר. גם אחר שפטר אותי מהתעניתים דיברתי עמו מעניין מצווה הנ"ל ואמר לי שאני צריך גם עתה להיזהר בזה בכל עוז ואפילו בכל השנה כולה רק באלו החודשים הנ"ל יותר ויותר. תצ"ב כשנתן הפתק הנ"ל פעם אחת, נתן לאחד הפתק ואמר לו, זה שקיבל הפתק, לרבנו זכרונו לברכה, העולה על דעתנו לא היה כך, כי היו סבורים שתצוו לנו להתענות הרבה ימים בשנה, ועכשיו אנו רואים שאין עברה כימים מועטים מאוד בשנה. השיב, הלוא אלישע אמר לנעמה ריחד שותאר, ולא רצה להאמין שבדבר הקל הזה יהיה לו רפואה, ואמר הלוא טוב המנה ופרפר נערות במשק הלא רחצתי בהם ותארתי. עד אשר אמרו לו אבי אבי דבר גדול דיבר אליך לא תעשה אף כי אמר אליך רחץ יותר. ואז שמע לאב אבי רחץ בירדן שבע פעמים וישוב בשרו ביתר. כן אתם נדמה לכם שצריכים דווקא לומר לרפואתכם דברים כבדים ואין אתם מאמינים שבדבר קל שאני מצווה לכם לעשות תהיה לכם רפואה שלמה רפואת הנפש באמת ודבר זה נצרך מאוד כמה פעמים, כי לפעמים אדם מונע עצמו מלעשות איזה דבר שבקדושה מחמת כבדות, מחמת ריבוי המיניות שמונעים אותו מלעשותו, והוא אינו מתגבר לשברם. ולפעמים להפוך, שהוא נמנע מדבר שבקדושה מעצם קלותו, שהדבר זה קל בעיניו מאוד לעשותו, ומחמת זה אינו מאמין שחיי נפשו תלויים בדבר קל כזה. ובאמת צריכים להיזהה במצווה קלה כבחמורה. באורח חיים פן תפלס, וכל אשר תמצא ילדך לעשות בכוחך עשה. כי עיקר הסתות ומניעות הבעל דבר הוא רק על מניעת המוח, שלפעמים מכניס במוח האדם שכבד עליו מאוד לעשות את הדבר. ובחמת זה רוצה למונעו, ולפעמים להפך שמקל עליו ומקטין בעיניו אותו הדבר מאוד, עד שאין עולה על לב האדם שחיי נפשו תלויים בזה, והכל כדי למונעו חס ושלום. ולפעמים זאת המניעה הגדולה ביותר ממניעה ממש. אבל הולך בתום, ילך בטח, ולא מסתכל על שום מניעה או שבעולם כלל. וכל אשר תמצא ידך לעשות בכוחך עשה. תצ"ג <תפ'> לעניין הקושיות של העולם להקשות קושיות הרבה על הצדיקים, ובפרט עליו שהיו מגשים קושיות הרבה. ענה ואמר בדרך צפות, על ידי הקושיות שמגשים עלינו יש לנו פרנסה ועשירות. כי העשירות והפרנסה של הצדיקים העוסקים בתורה נשמה רק על ידי כי עבודנו זיכרונם לברכה אמרו אורך ימים בימינה בשמאלה עושר וכבוד. והקשו בימינה אורך ימים איכה עושר וכבוד לכה והשיבו כל שכן עושר וכבוד. נמצא שעל ידי הקושייה די נמשך העושר וכבוד לצדיקים המיימינים בתורה נשמה כי אם לא היו אבותינו זכרונם לברכה מקשים קושייה זו, לא היה שום אושר וכבוד להצדיקים, פשוטו של מיקה, שנראה שבימינה היא רק אורך ימים. אבל על ידי הקושייה שהקשו אורך ימים מיקה, אושר וכבוד לקה, על זה נמשך האושר והכבוד להצדיקים, כמו שתרצו שם, כל שכן אושר וכבוד. נמצא, שעל ידי הקושיות דייקה יש לצדיקים פרנסה. כי עיקר העושר והכבוד, הצדיקים, והאבקט אישיות, ת׳ד. ואף על פי שדברים אלו אמר בדרך צחות, שקוראים וורטלך, אבל באמת דברים בבו ויש בעניין זה עמקות גדול וסוד עמוק מאוד. כי כל הדברים שלו, אפילו דברי צחות שלו, שאומר שקוראים וורטלך, יש בכולם סודות עצומות נוראות ועמוקות מאוד. ואפילו אדם פשוט שיש לו שכל אמיתי קצת, יוכל להבין בהם קצת רמזים נפלאים ונוראים. מר מעתיק כהן בליקודי א', סימן י"ב, במאמר תהילה לדוד, ובליקודי הלכות ללכות תלמוד תורה הלכה ותבין קצת דברי צרכות הנ"ל. תצ"ה כבר סיפר שווה השם טוב זיכרונו לברכה אמר פעם אחת ועוד, היו מחייכים בעולם האצילות, היינו שיביא שמחה גם בעולם האצילות עד שגם שם היו מחייכים על ידי הברוטש שלו. תס"ו פעם אחת הם מדברים לפניו בעניין גדלות. ענב אמר מה אתם צריכים לדבר מגדלות? הלא אני אין לי גדלות, כלומר, ואתם איך יעלה על דעתכם שיהיה לכם איזה גדלות, מאחר שאפילו אני אין לי גדלות. כבר התפאר עצמו רבנו זיכרונו לברכה בזה שהוא יכול לומר על עצמו שאין לו גדלות שזה עיקר תכלית שלמות הענווה, כמו בחינת משה רבנו שכתב על עצמו ואיש משה ענווה מאוד, וכמובן בגמרא שאמר רבי יוסף אל תתנא ענווה דאי כהנא. תתניזי, כותב בעיניו, בעיניו מאוד מי שזכה לראות אותו בחלום שהוא בחייו, ואמר שיש אנשים מאנשיו שהוא נראה להם בחלום בגמות זקן כן גדול, ואמר שאם היינו אנשים כשרים ברצונו האם הם יכולים לשמוע ממנו דברים גדולים ונוראים בחלום? והעיקר לזכות שלא ישתכח מה שרואים ושומעים בחלום. כי לפעמים רואים ושומעים איזה דבר ואחר כך נשכח. וזה מחמת שלוקחים וטורפים ממנו הדבר בחזירתו כמובא בזוהר הקדוש בראשית קצ"ט. תצ"ח <תאפס> <תאפס> כבר מבואר שיחתו הקדושה שהזהיר מבלי לבלבל לאדם דעתו כלל בעניין הנקיות ולא הסתכל על זה כלל. וסיפר בשם דוקטורים גדולים שטוב יותר לבריאות הגוף שהוא נעצר קצת. אף על פי שהדוקטורים הראשונים היו אומרים תמיד שצריך להיות משלשל, וכן לכל החולאות היו אומרים לפ... לפתוח הנקבים, אבל עכשיו חכו בחוכמתם להפך ממש, שאדרבא, טוב יותר לבריאות הגוף להיות נעצר קצת, ובפרט החולה טוב לו יותר להיות נעצר קצת דווקא. וסיפר בשמם שמי שנצלח לנקוו פעם אחת במעת לעת, הוא גם כן חלישות. כי טוב יותר לבל יהיה נפתח כי אם פעם אחת בשני ימים. רק אם לפעמים האדם נעצר כמה ימים חסר שלום, אז היה צריך לעשות לו את הדבר לשטוח אבל פעם אחת בשני ימים הוא טוב יותר לבריאות הגוף. וסיפר הרבה בזה וגילה דעתו הקדושה שהוא נוטה לזה, לדעה זו. ועל כל פנים אין לאדם לבלבל שום זמן כלל בשביל נקיות, כמובן שיחתו הקדושה בזה באליכות בספרים הנתפסים. תצ"ט <תאר> פעם אחת סיפר מעניין הביטחון, ואמר אך שיש צדיקים שאין מניחים אצלם ממון מיום לחברו, כמו שמספרים מכמה צדיקים גדולים שהיו לפנינו, כגון הבעל שם טוב זכרונו לברכה, והצדיק הקדוש מורנו הרב נימלך זכרונו לברכה, וכיוצא בהם. וכל יום ביום הם מפזרים כל הממון שהיה בידם ולא הניחו אצלם שום ממון מיום לחברו. ואמר שצריכים להיות לזה ברי גדולה, להיות חזק מהביטחון ולעמוד על עומדו. כי אם שוגים בזה תנועה קלה בעלמא, לא טוב. אבל יש מעלה גבוה יתרה ביותר. דהיינו שהצדיק האמיתי יחזיק אצלו הממון. וזה קשה יותר, היינו כי עבודה זו גבוהה וכבדה ביותר. כי הוא זיכרונו לברכה לא היה מתנהג ההנהגה הנ"ל, ואמר כמה פעמים שזה קשה וכבד יותר. והוכיח וברר לעינינו שהאבות היו מחזיקים אצלם המון, כי אברהם, יצחק ויעקב היו כולם עשירים ופלגים. ויעקב אבינו כשבא לשכם קנה מיד חלקת השדה. והיכן היו לו אומהות כל כך? וכן אברהם כשקנה מערת המכפלה. וכן מבאר עוד מהפסוקים ומדרשים שהיום מונח אצל ואמר שעבודה זו גבוהה וכבדה יותר אצל גדולי הצדיקים האמיתיים, המופלגים במעלה גבוהה יותר. אבל הרבה לדבר עמנו משבח מעלת ההנהגה הראשונה נ"ל, לפזר המהות בקול ומצדקה בהצטרחותו המוכרח, ולא יניח כלל מיום לחברו. כי לאנשים פשוטים הרוצים לזכות נפשם לאחוז בדרכי הצדיקים, בוודאי טוב לפניהם ההנהגה הראשונה הנ"ל. אלנו לבלי להניח אצלו ממון כלל מיום לחברו, הוא הפליג בשבח מעלת הנהגה זו והאריך בשיחה זו. וכפי המובן מדבריו אז, היה שרוצה שהוא חפץ ומשתוקק לזכות אותנו להגיע להנהגה הקדושה הזאת, למדרגת ביטחון הנ"ל, לבלי להניח שום ממון מיום לחברו. תק"א. וכבר אמר שחפץ מאוד שאין לנו פרנסה. אף על פי שביטחון גם כן טוב מאוד, אף על פי כן טוב מאוד כשזוכים שיש לו מעמד פרנסה. כי במקום עבודת הביטחון, במקום זה יעשה עבודה אחרת. כלומר, כי אם לא יהיה לו מעמד הפרנסה, ויהיה לו גלגול הדעת מהפרנסה, יצטרך כל פעם לחזק עצמו במידת הביטחון, במקום זה יעסוק בעבודה אחרת, בהתחזקות אחרת, בשאר ענייני עבודת השם והבן. ואף על פי כן אמר שהעיקר הוא ביטחון, ואמר בזה הלשון, רק ביטחון.